Én keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti. Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. vasárnap délután kívánok mindenkinek, jó napot kívánok, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az Önök alázatos narrátorával, Punks Nuded Miklóssal, Kemény Dániel, a gombok mögött uh, Erdi Tünde várja a hívásaikat, és Árva Brigitta a szerkesztő szokás szerint Kardos Józsinak és Hullannak természetesen köszönjük a segítséget, hiszen megint sikerült egy remek videó készíteni a Berlinről, illetve Kardos Józsi rengeteg anyagot küldött át, amiből számomra kiderült, hogy hogy a kelet-németek általában azt mondták, amikor kiderült, hogy lelőttek valakit a falnál, hogy vadásztak, vadásztak és szarvast lőttek. És a nyugat-berlini hírügynökség megmondták, hogy de hát ott volt letakarva egy holttest egy cipővel, tehát az nem lett egy szarvas. De a szarvas volt, és akkor ebben maradtak. Szóval, ich bin ein berliner, megpróbálom magyarra fordítani, jó napot kívánok, Berlin a mai téma. 1989 november 9-én, tehát a közelmúltban volt az évfordulója annak, hogy 89. november 9-én a Berlini fal, és miután múlt héten a Trabant második része volt az önök kérésére, ezért nem foglalkoztunk előképpen Kelet-Berlinnel és Nyugat-Berlinnel, ami nagy mulasztás, de ma megpróbáljuk pótolni, hiszen nyilván rengeteg hallgató volt ott Keleten és Nyugaton, és nagyon érdekel engem, hogy, hogy milyen élményekkel, milyen élmények maradtak Önökben arról a szituációról, amikor mondjuk a Csekkpont nál vagy a Lidistrászénél, ha jól emlékszem, akkor ott is át lehet kelni Kelet-Berlinből, Nyugat-Berlinbe, szóval, hogy milyen élményeik vannak a, a megosztott Berlinről. Én azt mondtam, hogy, hogy Berlin a 80-as években a világ fővárosa volt, és ezt azzal próbáltam aláfesteni, hogy, hogy a popzene legnagyobbjai, vagy legalábbis a, a fontos popzene legnagyobbjai akkoriban ott éltek. Tehát az Einstürzsene után David Bowie Igipap társaságában, Nick Cave, szóval... Egy, egy jó hely volt Berlin 88-89-ben, meg a 80-as években, úgyhogy elő is haláztam régi barátomat, Nagy Ferencet, aki 88-ban, meglehetősen kalandos úton érkezett Berlinbe, és ezt el fogja mesélni, ami egyébként azért érdekes, mert hogy folyamatosan együttbandázott Baksasós Jánossal, aki akkor már nem Baksasós János volt, hanem Janvár Herceg Toba, talán ezt a nevet használta akkoriban, mint ahogy mostanában sem a Baksasós nevet használ, és igazából nem is érdekli azt, hogy, hogy mi van a kekszel. De erről fog most beszélgetni, és ha minden igaz, akkor itt van a vonal túlsó végén Nagy Ferenc, hello! Halló, Halló, Ferenc? Na. Na. <laughs> Igen, hallalak. Na, jó, mert itt a Kári medencédejen izé, viharos az időjárás most. Várjál, gyorsan és elmondom jel... a hallgatóknak, hogy milyen telefonszámokon tudnak hívni bennünket: 2406953, illetve 240793, és tudnak írni SMS-t a 063030953-ra a berlini élményeikkel kapcsolatban. Szóval, te jössz! Na, figyelj, én uh, onnan indulnék, hogy a uh, amikor megkerestél ezzel a dologgal, akkor arra gondoltam, hogy az egyes kubán vonalát menjünk. Jó. Tehát ott legyen az a, a Sléséses Tornál, ahol együtt is voltunk. Igen. És a, a, a, hogy Berlin ez egy igen-igen színes, színes város. Igen. Tehát a, a, mi, mi akkor ott a Sléséses Tornál a. a Ubán megálló alatt volt egy közösségi tér, és pont egy konferencián vettünk részt. Igen, étzfertőző drogbetegeknek volt egy konferencia, és azon voltunk ott. Így van, a, a, a, még a fekete dobor. Igen, igen, igen, igen. igen, És hogyha tovább megyünk, a következő megálló legyen az a Görlitzer Strásze. Strásze, igen, és eh, ahonnan két lépésre, ott volt a januárnak az otthon, ő mindig a Mantajfelstrászén lakott. És uh, konkrétan az egyik végétől a másik végéig. Mármint És ez egy... a Kreuzberg, ez akkor, uh, tehát ott egy csomó foglalt ház volt. Igen, igen, erre emlékszem, voltam egy ilyenben egyszer. És uh, hát ott volt több is. És a, például az a szellem, az ami itt a nyugat-Berlinbe volt, az átszivárgott aztán képzeld el, kelet-Berlinbe is. Az mit jelent a, fa, a fal után kelet-Berlinbe is uh, uh, egy csomó foglalt ház lett. Uh -huh. uh, uh, meg hát uh, olyan le, legendás szórakozó helyek, amiket elfoglaltak akkor ami annyit jelentett, hogy, mit tudom csinálták a zenét, és öt márkáért helyett árultak. Tehát itt levittek, nem tudom én, 15-rekes sört, és ez volt az egyetlen ital. Na de menjünk vissza, aztán a az Tehát a, a Skálysás aztán tovább, mert hogy kétfajta Kreuzberg van. Ezt talán sokan nem tudják. Én például nem tudom. Hát van a 61-es meg a 36-os. Az mi? És az 1-es egy, egy, úván ott megy keresztül mind a kettő. Uh -huh. És uh, a 61-es az, az, az volt az elit, mert a, ugye a 36-os az, az mindig ilyen proli volt, mert az ott volt a fal mellett. Tehát azért is voltak ott a foglalt házak, mert ö, ö, oda a berlini ö, közönség az nem akart oda költözni érthető, mert hogy, hogy nyilván telibb volt hogy is mondjam, dzsankikkal, pánkokkal, alternatívokkal, szélsőbalosokkal, gondolom én. Hát igen, én, én inkább igen, egyrészt baloldali volt, meg ott volt a fal mellett. Tehát akkor az nem volt egy ilyen kívánatos környék, hogy így fogalmazzak. Uh -huh. És a, a, a 61-es az pedig ott van, kérlek szépen a, a, szintén az egyes ubánnak a vonalán a, a Zűdsternél. Az ott a központi megálló. Értem. És a, a 61-es viszont a Lilientár -e, a, a, a, a ott két temető is van az, az, az, az például az egy ilyen elit negyednek számított. Uh -huh. Tehát a két fajta Kreuzberg az, az teljesen olyan volt, érted, mint egy ízér. tehát Nem tudom jobban fogalmazni, érted, az egyik a fekete gyerek, a másik meg a, a fekete retek. Értem. Én azt mondtam volna, hogy Rózsadom vagy Józsefváros. Igen. Ez így pontosabb. Pontosabb. Értem. Te figyelj, Fedje, azért azt ne hagyjuk el veszni, hogy te hogy kerültél Berlinbe, tehát mert azért az is egy fontos része volt a berlin életednek. Hát figyelj rá! Lassan, ilyen senki nem higy Én régfülökön dolgoztam a kempingbe, és ö, egyszer csak itt valami miatt besokaltam. És. Ö, Elmentem egy barátomhoz, a Gáborhoz, Farkas Gábor barátomhoz alsó ősre, és neppelkedtem. Tehát tele voltam pénzzel. Uh -huh. És ö, fölmentem a Gáborhoz alsó ősre, és ö, mondtam neki, hogy figyelj nekem, abszolút nincs kezdem tovább Magyarországon élni. És a Gáborra lementünk a vasútállomásra, Almádiba, Balaton-Almádi. Igen. És uh, nyitva volt természetesen a pénztár, és megkérdeztem, hogy megy egy vonat Berlinbe? És azt mondta a hölgy, hogy uh, igen, öt perc múlva érkezik. És akkor én kérdeztem egy jegyet annyit mondtam neki csak, hogy de csak oda <síts Além> Same, Gente, És ez gábor a Gáborral azóta is <sítsz> <gáj controlled> <sítsz> mindig főemlegetjük, hogy, hogy, hogy ő se érte. szerintem meg is írta a könyvében, ami meg fog most elenni, hogy, hogy annyira éreztem érted, hogy, hogy itt, itt, itt valami iszonyatos pusztulás megy végbe, mhm már így erkölcsireg, és ö, ö, vagyok, fölültem egy vonatra, és akkor még tele volt ndk snak kézeld el. Uh -huh. Tehát, akkor még működött ez a, a, a lengyel piac, nem tudom, be, be voltam szorulva egy ilyen vagomba, és aztán csak egyszer csak a, a szónál érkeztem meg. Tehát a Berlin pályaudvarnál? A berlini cũ, Igen, igen. igen. Berlin és akkor leszálltál? De az még a, a cú az nyugat-berlin, vagy kelet-berlin? A cú az nyugat-berlin. Nyugat-berlin. Uh -huh. És akkor ott leszálltál, és azt mondtad, hogy ez az én városom. És azt mondtam, hogy ez az én városom. Persze hát voltak már ismerősök, meg nem tudom, tehát... Én akkor egy egy konkrétan egy lányhoz mentem fel, akit a bonyarc Vashegyi kempingbe ismertem meg. Ja, értem, tehát csajozás volt. Oké. Okay. Na de visszatérve uh, akkor Berlinbe, hogy uh, és milyen volt az élet? Tehát uh, átjártatok, vagy te átjárhattál mondjuk Kelet-Berlinbe bevásárolni, vagy, uh, vagy miből éltél? Először is értett, tehát az volt, hogy amikor én a, a Herman Placson, nyugat Berlinben találkoztam a Polzai aki már akkor kint volt. Ő a legendás kaposvári társulatnak volt a Selmeci után a karmestere, zenei vezetője. És a laci teljesen véletlenül, tehát ott ott kóvályogtam, és véletlenül találkoztam vele, és aztán ő hozott össze a, a, az ottani magyar társasággal. Értem. És uh, akkor, akkor még nekem volt az útlevelem, és én át tudtam menni a, a Friedrich fridistásznál a, a, a kelet berlini részre, és úgy dobtuk össze a pénzt, hogy uh, mindenki adott pár nyugat-német márkát, Mokit? amit én ott a Friedrichs rászénel átváltottam kelet márkára, és azzal elindultam egy ilyen ezért, felé, bold felé. És akkor a, a telepakoltam a hátizsákot, és mentem vissza. Tehát azt tudni kell, hogy ott akkor a Friedrichs kacnál az, az a, ez egy ilyen hivatalos átjáró. Hó. Igen. És az uh, át lehetett menni. Csak az volt a, a gáz, hogyha ellenőriznek. Mert? Hát azért, mert a, a, a kelet-német rendőrök, azok uh, nagyon kemények voltak még akkor is. Tehát nem az volt érted, hogy a falnál lelőnek, de akkor is érted, becsukhattak volna. Értem. és akkor ez valahogy így sikerült mindig megúszni, és akkor volt uh, burken. Uh, szalámi kenyér, egyébként nem volt rossz képzete, hogy kelet uh, nagyjából mindent lehetett kapni. Tényleg? Tehát uh, nem az volt, hogy ne, ne, ne, nem volt egy ilyen hiány része az életünknek, legalábbis lehet, hogy mi voltunk igénytelenek, de hogy, hogy jól tudtunk lakni mindig. Értem. Ugye ebből, mert hogy, hogy nyugat-Berlinbe, tehát akkor, akkor már minden drágább volt. Tehát ez, ez volt a helyesebben a kelet-Berlini résznek, ez volt a rész. Tehát ugye azt hiszem, nem is tudom, ötbe váltották a ízét. A márkát? A, a, a nyugat-német márkát, igen. Tehát egy nyugat-német márkáért kaptál öt kelet-német márkát? Így van, így van. És az öt kelet-német márkából, érted, tehát hogyha összedobtuk ezeket a pénzeket, akkor bőségesen be lehetett vásárolni. Értem. És te miből éltél odakint? Én szakács voltam. Ja, értem. és értem. Szak lettem. De voltam én, lépcsőház tisztító, euh, <tényleg, tényleg mindent megpróbáltam. Egy euh, arab barátom, a bírú, nem meg a Moldai Laci keresztül fölvett az éttermébe, ez pont az űsternél volt, Lilientás fászéba, és euh, ott, ott meg tudtam tanulni egy uh, filozófustól, aki ott <gül> filozófus főzött ott. Mi más? És, uh, <gül> és uh, uh, meg tudtam tanulni az alapdolgokat, aztán utána megmentem tovább ezen az úton. Értem. És hogy élted meg a, a fal uh, leomlását 1989 november 9-én? Hát én, én egy tragédiaként. Tehát, az, az, az a ültünk a, a, a TV, és a, a, né, néztük ezt az egészet. Egyébként nem volt az leomlás. Nem. Hát me, megnyitották, megnyitották a... igen, igen, igen, igen, egy elszólás következtében, ami arról szólt, hogy át fogják engedni, megnyitják a határokat, és miután nem tudták a TV Interjúban. Az illetékes beszélt erről, és a papírjában nézett, nem tudta, hogy mikor fogják megnyitni a határokat, de azt mondta, hogy azonnal, és akkor mindenki elindult az összes átkelő helyhez és, és nem tudta és meg igen, mit Ott volt a fal, és akkor a weddingben néztük a tévén keresztül, és én akkor még kvázi friss voltam nyugat és én tévkészedből azt hittem, hogy, hogy jön utána kommunizmus. Értem. És egyből telefonon a Latitól fölhívtuk a kanadai ismerőseimet, rokonaimat, hogy küldjenek egyből egy meghívót, hogy én akkor innen is megyek. Ja, értem. Tehát nekem ez annyira nem volt tiszta, ez az egész, hogy szerintem senkinek se, tehát a nyugat ők is. Tehát nagyon sokan meg voltak rettenve. Értem. Tehát abból a fallal vett békés városból, ez hirtelen egy ilyen hangyaboly lett. Uh -huh. Értem. Köszönöm szépen, Ferenc! Na! További okay. kellemes rádióhallgatást és kádi medencézést kívánok. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Hello! Na minden jót. Csó. 2406953, 2407953. A kérdés az az, hogy önök például hogyan élték meg akár Kelet- vagy Nyugat-Berlinben a fal leomlását, és egyáltalán hogyan mentek át a falon 1961 és 1989. 9 november 9-e között. Halló, jó napot kívánok! igen, jó napot kívánok, Illaester vagyok. Kész, csó. <hállam, abszolút> é, hallja a hangomat? Hallom, abszolút? Igen. Én arról szeretnék mesélni, hogy háromszor nyaraltam ndk a csereüldüléssel, 82-ben, 86-ban és 89-ben a tengerparton Külungsborna. Hát nagyon jó nyaralások voltak. Mindig repülőgéppel mentünk, fillérekér, Berlinig, és hát onnan elég viszontagságos volt, kétszer-háromszor átszállással vonattal, míg elértük a tengerpartot. <kül> Odafelé, annyira nem, de visszafelé Berlinbe mindig volt időnk, és az első kettő, amíg még igazából endéká volt, 82-86, hát olyan nagyon érdekes volt Berlin, elmenti, elmentünk a Brandenburgi kapuig, és ott szóvárogtunk, hogy ott túl a ráncon ott van a mennyország. hú, mi lehet, ott hm. isteni lehet. Még aztán 89-ben nekünk már olyan útlevelünk volt, hogy mi át is <kül> nyugat-Berlinbe, és én emlékszem, hogy. Jöttek cseszlovákok, e, turisták, és annyira irigyeltek minket, hogy mi nekünk ott nem kell megállni a keleti oldalon, hanem mi átmehetünk Nyugat-Berlinbe, átmentünk. Én nekem <coughs> e, egy olyan jó óra múlva e, felfordult a gyomrom az egésztől, a, a nyugatnak az áru amely úgy hirtelen rázsódult az emberre, például megálltunk egy fagylaltosnál, és nem lehetett követni, hogy milyen fagylaltok vannak. Tehát hát nem hát csak így kérjünk. Hát itt egyszerűen nem lehet választani, ez volt a bőségzavara. Bementünk egy áruházba, rosszul lettünk, hogy mi minden van. És akkor, és akkor én úgy voltam vele, hogy hát az első két nyaralás volt az igazi, és amikor már ott volt ez a marha nagy szabadság, hogy átmehettünk a Brandenburgi a kaputú oldalára a Mennyországba, hát, hát az nem volt olyan nagyon jó, megmondom őszintén. De miért? Azért mi már mert... Már akkor ott a kéthetes nyaralásnál ott az üdülőben már láttuk a tévén, hogy valami készülődik, de hát nem tudtunk róla, hogy mi ez. Uh -huh. És hát ugye akkor, akkor hazajöttünk, akkor már itt lehetett látni Pesten a zendékás turistákat, akik, akik jó nagy létszámba itt-ott, ott várakoztak valamire, hát aztán később kiderült, hát az hall leomlásával kapcsolatban nem tudok semmi, semmi élmény nincs. Nekem csak ez volt, ez a három nyaralás, hogy az utolsónál már megvolt a szabadság és hát én nekem nem tetszett. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte. Kérem szépen Kész viszont, viszont hallásra. Néhány hallgatói SMS. Eh, Kelet-Berlimen egy kempingben töltöttünk pár napot 1988 nyarán Trabanttal utaztunk, és két kisgyerekkel. gyerekkel. Akkor volt új a kékút levél. <coughs> amivel át lehetett menni, hogy tegyünk be a bankba, mert nem lehet átvinni. Nyilván itt arról van szó, hogy már meg az SMS-fal. Erre egy csomó időnk elment, de jó, hogy befizettük, mert megismerték és kérték a bizonylatot. Egyik nap korán elindultunk, hogy menjünk, a határa megkérdezték, hogy benne nálunk keletni, már márka persze volt. Visszaküldtek, hogy ja igen, és itt folytatódik, hogy tegyük be a bankba, mert nem lehet átvinni. Ezzel egy igen. Aztán egy másik hallgató azt írta, hogy ciao, minden héten kétszer voltam Berlinben útlevél nélkül a Nirvánába csajozni, ezt írt Erwin. Én, egy másik hallgató azt írja, hat évesen kerültem Berlinbe, 1975-ben apám állami megbízásából dolgozott nyugat és kelet Berlinben, állandó rettegésben éltem. Mi átmeltünk. Mi átmentünk. Apám alkamatlan volt jelenteni, testvére a külügy embereként tartotta életben, a mai napig rettegek. Az osztályfőnököm azzal dicsekedett, hogy a fiú testvére kilőtt egy embert, már mint a határon. Azóta személyiségzavaromban írta nekem Gábor a 063030 953 ra Berlin a mai anno Budapest témája, tehát anno Berlin Itt Üdvözlöm. Jó napot kívánok, készcsók. Gár vagyok. Az én történetem az két évre terjedt ki, első évben, mint minden magyar ügyeskedő, szereztünk egy látogató útlevelet, és úgy gondoltuk, hogy kihasználjuk a kelet-berlini olcsóságot, és hát minden nap átmegyük Nyugat-Berlinbe. Hát ehhez ki kellett állítani egy formanyomtatványt a kelet-berlini Magyar Nagykövetsége, és azzal elmenni a a német külügybe, ahol kiadtak egy ilyen többszöri átlépéses útlevelet. Bementünk, kiállítottuk a formanyomtatványt, férjem bevitte a külügybe, ott mondták, hogy majd pár óra múlva érte lehet menni, de ő egyedül ment közben, mi a két gyerekkel voltunk. És délután, mikor ment vissza ezért a engedélyért, akkor vitte a kisebbi gyereket és mondta azt a nő, hogy hogy hát gyerek nem mehet át, mert nincs rajta Papíra. a magyar követségnek a papírját. Na, gyorsan visszarohantunk a nagykövetségre, de közben augusztus 20-a volt de. az nap, tehát ez tulajdonképpen már másik nap délelőtt volt, és hát nem működött a követség. Becsengettünk az ügyeletre, mondták, hogy hát nincs senki, majd foglalkoznak velünk ünnepek után. Közben még ott volt szombat-vasárnap. Igen. Mert pont úgy jöttek a napok. Hát erre mondtuk, hogy hát hát mit csináljunk, mert itt vagyunk a két gyerekkel. Ügyeskedni Neresnémet jöttünk, nem üldögélni. Erre azt mondták, hogy nem baj, akkor költsük a nyugat-berlini márkát. Na, a férjem körülnéztünk, és ott volt egy épület, és magyar nevek voltak kiírva, a követség ott, ö, ö, dolgozói ott laktak, Férjen férjem csöngetett, le is rohantak, hogy műség, és hát mondtuk, hogy úgy tudtuk, hogy a, a konzulátus azért van, hogy segítse a, a magyar turistákat, és hogy ez történt. Hát azt mondták, hogy biztos nem írtuk rá a forvanyomtatványra. Nem hát kiderült, hogy mégis rajta voltnak akkor kiállították, és a, a külügy rendezte. Na, ez nagyon jó sikerült ez a pár nap, és úgy gondoltuk, hogy következő évben, hogy egyszerűbb, le, egyszerűbb legyen a közlekedés, kimegyünk, kiviszünk négy biciklit, és biciklével fogjuk nyugatbelit bejárni. Elképzelheti, hogy a négy bicéklét becsomagoltuk, feladtuk a repülőre, ott másnap bementünk, mert hát letároltuk a, a vasútállomáson, mert hát nem tudtunk mit csinálni vele, kicsomagoljuk és megyünk a Checkpoint, checkpoint charlie -hoz. Megyünk a, hát hol a kocsik mennek át, merre azt mondják, mm -mm, itt nem lehet átmenni, mert csak rendszámos járművek mehetnek át. Hát gondoltuk, nem gond, mert hát ott van mellette a, a gyalogos átkelőt, szóltuk be. Ó, itt nem lehet bemenni. Itt csak itt csak a gyalogosok mehetnek át. Hát olyan érges lettem, hogy sírva fakadtam, mert hát az a tehetetlenség, hát mondom, ilyen nincs. Na, vissza a vasútállomásra, lezárni a bringát, a szucot, letárolni, és hát úgy utána, ugyanúgy, mint előző évben, gyalogosan sikerült ismét bejárni Nyugat-Berlin. Hát így Gióhéjban ez a kis történet. De várjon! is mindenkinek meséljük, és, és halára röhögi magát mindenki. De hogy mi volt az ügyeskedés? Mert ugye azzal a célral mentek ki. Hát a, az úgy az volt, hogy látogató útlevé, hát olyan látogató útlevelet kellett szerezni, akit nem is ismertünk bele, jó barátunk, a Szent Györgyi Albertnek az unokahúgalakott Nyugat-Berlinbe, és tőle szerezte mind a két évben a, ezt a látogató útlevelet, de hát, vagy meghívott, de hát mi nem is voltunk nálam, mert hát ez csak egy, egy szívesség volt. Tehát az ügyeskedés ez volt, hogy látogató útlevelet szerezni, ja, értem. utána kelet-Berlinbe lakni, és és nyugat-berlinbe megnézelődni. Nyugat né, értem, értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Oké, okay, viszont hálás. Kész csak a viszont hálásra. 2406953 Már dél volt, mikor átértünk nyugat-berlinbe, az első nagyobb áruháznál leparkoltunk, és bementünk. A gyerekeket és a pármat nem lehetett a Lego Transformers, stb. elmozdítani, amíg be nem zárt a záruház. Gondoltuk, majd utána körbeutazunk, de mikor kijöttünk, akkor a Trabant nem indult el. A Trabant mond. Csak beszélni szeretnék. Oké, okay, beszéljen. <tos> csak annyit akarok mondani, hogy nemes Nagy Péter, akinek szombat van itt Igen. műsora, azt írta nekem e-mailben. Csak, hogy értelmezd az előbb felolvasott SMS-t, hogy aki az előbb azt SMS-ezte, hogy sokszor volt úgy levél nélkül Berlinben, a az az egykori budapesti Berlin étteremre gondolt a Vígszínházzal szemben. Ja, értem. Azt írja Nemes Nagy Péter. Kinek szombat este van itt műsora, hogy tréfás fiú. Ja, tréfás, Valószínűleg, aki írta. Ja, igen, igen. A Berlin az ott van a, a Vígszínházzal szemben. Ennyit akartam mondani. Jó, nagyon szépen. Köszönöm. Én is. Hát nem is tudom, hogy látod, ilyen hallgatók vannak, hogy, hogy megtréfálnak, és kihasználják azt... többet hidd el, a mai műsorhoz nem fogok hozzáadni. Ki, kihasználják ki azt, hogy vidéki vagyok, és nem tudom, hogy, hogy a nirvánában hogy lehetett átmenni, levélni. Oké, okay, köszépen hallgató. Mindjárt... Föl is írom a telefonszámát, soha többet nem olvasunk föl, tőle semmit sem. Halló, jó napot kívánok! Letette a kedves hallgató, de akkor majd hívjuk a másikat, hiszen Annó Berlin van ma, 24 2407953 24 és SMS-ben pedig a 0630-3030953-ban lehet elérni az Annó Berlin szerkesztőségét, ahol majd Erdély Tünde fölveszi az önök telefonját, és akkor. Elmeséltik, hogy milyen kalandjaik voltak kelet, vagy például nyugat Berlinben, és na, nemes Nagy Péternek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy így helyre rakta ezt a kedves hallgatót, és egyébként a Facebookon is hozzá lehet szólni, az Annó Budapest Facebook oldalán, tehát a Klubrádió Facebook oldalán is van lehetőség kapcsolatba lépni. A szerkesztőséggel. Várjuk még, a, amíg a kedves hallgató felvezeti a telefont? Igen, még, Igen. még határozottan. Ad, közben mondjak neked valamit? Mindenféle kép. Közben olvastam egy érdekeset. Kelet-Berlinben élők körében készült egy olyan. Hát egy ilyen tanulmány tulajdonképpen, egy csoport készítette azt, hogy akik a fal közelében éltek, Igen. megállapították azt, hogy sokkal nagyobb százalékban voltak hajlamosak például depresszióra, meg sokkal nagyobb számban éltek mindenféle szerekkel, például alkohollal, meg hasonlók. Uh -huh. és, és ez szerintem egyébként tök érdekes Közben Árvi itt adott hallgatót Igen, úgy, igen közben igen. azért elmondom hogy a fal fennállása alatt 5000 embernek sikerült átjutnia 1965 és 1989 november 9-e között 5000 embert kaptak el nagyjából, akiket aztán jól be is zártak néhány évre és természetesen aztán a, a bonnik kormányzat megpróbálta őket kiváltani némi pénzzel, és 136 kötőjel 250-re tehető a, a falnál lelőtt emberek száma, akikről, mint említettem, a keletnémetek mindig azt mondták, hogy ők szarvasokat lőttek a, a falnál. És tudtad, hogy egy-egy ilyen elkapásért egyébként nagyon-nagyon szép jutalom járt nem tehát az, azoknak, akik elkapták. Halló, jó napot kívánok! Kivánok. Őd. vagyok. Jó napot kívánok. Hallgatom. Hát, a kollégának mondtam, hogy én hetven hét vagy hetvennyolcban mentem, pontosan mikor volt. Kinegógtam Ripcse mellett, a saját kedvemben. Ahol a tanselektor toll voltunk ott, miután szerepelt. Milyen kereken? Feri egy repülőtérien rossz pecsétet nyomtak belőle, mert nem a turista, de a turista pecsételésénél van munka nekem Az ilyeneknél fárkeda tudhatni benned megmódosítani ezt az útlenül bejegyzést, hogy, hogy ki tovább. És nagyon kalandos volt, mert ripcsi felmentem vonattal Berlinbe, ott megkerestem a követséget, az ott volt a pont a Brandeburg is a sarká, nem tudom, emlékszik én, hogy volt, nagyon helyen volt. Most máshol van? Most azt tudom, hogy, hogy a Brandenburgi kaputól szerintem 200 méterre van most is a, a Igen, Magyar Nagykövetség. Volt volt Igen. Na, a, szóval bementem a követség, és ott volt szemben a Brandenburgi kapu. Igen. Na, nagy kalandból megcsináltak a papíronat, és akkor próbáltam, hogy keressenek nekem valami táláshelyet, hogy nekem kelljen azonnal hazamenni, mert szerettem volna eltölt -e négy napot ott. Berlinben nem sikerült, és aztán fogtam magam, elmentem a Állatkertben, mert a Bécsi állatkert, nem csodális hely volt állítólag akkor is nekem is, akkor is tetszett. Utána meg sétáltam a városban, megnéztem egy nevezetes helyeket, az Öntedeline-ig mentem, mentem a, milyen, a Igen. Utána meg voltam a Faltőhébe, a Tornyot, Tornyba fölmentem vagy nem mentem, nem mentem, nem, csak ott voltam mellette. Na lényegtelen, kellett testelenni, és akkor gondoltam, hogy mi legyen, mi legyen. Hát a, Volt egy híres szorkozó negyed. most nem tudom pontosan nevét, de a elő volt egy nem tudom milyen utca, ahol volt az a híres... Ezt, ilyen... Mint a ilyen táncegyűjtésnek a nem tudom pontosan ennek az innenek a már. Mindjárt hát, valaki megír S.M.S.-ben. Na, lényeg, tehát, hogy hát vállalatomban beültem egy ilyen bárba, ugye este 8-9 fel, és akkor mondtam, hogy majd előle a kész a És akkor egyszer esmerkedtem ott egy német újságíróval. Én tudni kell, hogy nem nem tudok németül, csak valamikor a déd megomám nevelt engem a téves koromé, és abban megmaradtam én sok-sok emlék, szó, Csak, hogy elkezdtünk bolgatni, és akkor elkezdtünk dolgozgatni, és végigdumáltuk az egész éjszakát, és elmesélte, hogy hogy épült fel a fa, vagy szó, hogy a a szóval, hogy hogy épült fel, egy-kis napról a másikra bevezették, 61-ben, és ezt minden elmeséltek, hogy jöttek, meg, mint éltek, fel, nagyon klassz éjszakám volt, ez egy kellemes engedteljünk. Értem. Említi. És reggel pedig fölült a vonatra, és visszament a hát, Bájus Lipcsébe. Igen, hát se szült benne. Igen, Wilkommen in a Leipzig. A Leipzig. Hát eleve, de, de egy nagyon élető város akkor is szerintem, hogy a falot volt, lehet, hogy a Új Fézott távodában van elhaljványult, de, de benne volt az a misztikus légkör, hogy ott a fal, illetve nem láttam a helyszágot, akkor még lombos volt, ez érdekes élmény volt nekem. Értem. meg. Hogy volt, ezt tudom mondani. Köszönöm szépen, Ron. Minden jót, viszont... Viszont, 24 Viszontlátásra. 2406953, 2407953, Annó Berlin. Halló. Halló. A, halló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, én Rohna vagyok Budapestről, és a történetem az 1977-ből való, és úgy adhatnék neki címet, hogy körülbelül 24 órán belül 9 német átlépős becsétet szereztem. Az mit jelent, hogy felalájárkált kell Berlin és nyugat -Berlin között? Hát igen, elmondanám. Ugye akkor egy kicsit nehéz volt útlevélhez jutni, meg valutához, stb. stb. Viszont egyetemisták voltunk a jövendőbeli férjemmel, és azt gondoltuk, hogy autostoppal bejárjuk Nyugat-Európát, és egészen eljutottunk meghívólevéllel, mindenfélével Normandiára, Normandiához, illetve a, a nagybátyámhoz Normandiára, és onnan visszafelé pedig a terv az, az volt, hogy Varsóba megyünk, mert a, a már férjem, ő lengyel, Varsói, és hát ezt is autostoppon akartok megtenni, illetve úgy, hogy a Berlin-Varsói vonatjegy már megvolt véve, de Normandiából Párizon keresztül szintén autóstoppal mentünk egészen Berlinig. Értem. Ez azt jelentette, hogy, NSK, ja, hogy amikor mi Magyarországról az út elején kiléptünk, akkor kaptunk Hegyeshalomnál egy magyar pecsétes, pecsétet és egy osztrák pecsétet, és utána körülbelül egy hónapig bolyongtunk Nyugat-Európában, egyáltalán nem néztek sehol semmilyen útlevelet, tehát gyakorlatilag semmilyen más pecsétünk nem volt, csak ez a magyar-osztrák pecsét az útlevélben. Viszont amikor odaértünk a visszafelé útnál, az nszk határára, akkor kaptunk egy kilépős NSZK-pecsétet, és kaptunk egy belépős MDK pecsétet Na most, mivel uh, autostoppal mentünk, azt lehetett uh, tudni, és meg is tapasztaltuk, hogy ez az út, ami NSK és Berlin között nyugat irányba haladt, ez egy ilyen észlefos kátyús és, és uh, Hozzadás út volt, tehát jól kirázott minket, de mindegy. Ez azt mindegy, hiszem, hogy mindegy hiszem, mindegy ez az, kis az, kis az autópálya, van. amit még, bocsánat, mint, amit Igen. még azt hiszem, hogy Hitler eh, hozott létre. Azt ugye nem tartották fönn, nem javították, hanem szerintem szándékosan hagyták olyan állapotban, hogy aki ezt az útvonalat szeretné megtenni autóval, ez egy kicsit járja is meg. Tehát odaértünk, autostoppal nagyon ügyesen elvittek minket a falig egy határátkelő helyre, és ott szépen, mivel még nem volt nyitva a határátkelő, ezért így szépen hátizsákkal a hátunkon, útlevélen a kezünkben, leültünk a járdára, a járda szélére. És vártuk, hogy kinyisson a határátkelő. a szépen ki is nyitott, nagyon megerültünk, átmentünk, tehát kaptunk egy kilépő keletben lép... és egy belépő nskp teket. Szépen átmentünk, és akkor vettük észre, hogy, hogy kint felejtettük az úr szélén, illetve a járda célén hagytunk egy kézicsomagot, amiben az összes többi íratunk és pénzünk és mindenünk benne volt, mert arra koncentráltunk ugye, hogy a kezünkbe lehet az útlevél. Igen. Úgyhogy hát mondták, hogy oké, okay, hát mehetünk vissza, de akkor úgyhogy még, még egyszer visszaléptünk az, NSZ, az NDK területére, tehát kiléptünk nyugatban. Igen, értem, értem. A, a NSK-ba, az a hatodik pecsét, Nyugat-Berlinbe, ott tényleg a járda szélén ott volt a táskánk, és mentünk megint vissza, még egy pecsét ki, még egy Ez volt Ez a nyolcadik. Akkor ott nagy szerencsével ugye megszálltuk a pályódvart, fölszálltunk a vonatra, és akkor végül is a NDK lengyel határon kaptuk meg a kilencedik német pecsétünket. És tönképpen ennyi a történetem, mi azt, ö, az, azóta is így nagyon kellemes visszaemlékezzel az egészre, szoktuk emlegetni. És hát köszönöm, és nagyon örülök, hogy ezt most így megosztottam már <gül> én, én is köszönöm, hogy elmesélte. Viszont hallásra. Viszont hallásra, minden jót. 24 06 24 Berlin. Haló. Haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Rész Gábor vagyok. Egy nagyon rövid adalék csak ehhez annó ilyen csereüdülés keretében jártunk a feleségem és a két gyerekkel Kelet Németországban Berlinnek egy külső területén, és mivel egy barátom nyugat-Berlinben külszolgálatban dolgozott, így megbeszéltük, hogy átmegyünk hozzájuk, akkor már átmehettünk. Felőtünk az Eszbánra, egy fél órát utaztunk, mire elértünk a Berlin központjához, ahogy odaértünk ehhez a határrészhez, le kellett szállnunk a vonatról, vagyis hát az Eszbánról, le kellett gyalog mennünk a spray partjára, hogy gyalogoltunk egy darabig, majd újból fölmentünk valahol, ahol uh, volt egy ilyen útlevél ellenőrzés, ilyen tükrös kis fülkével, hogy lássák, hogy nem vicinke valakit ott a lábunk között. Igen. Tehát, de a lényeg ez volt, hogy ahogy lementünk a spray partra, az valami olyan hátborzongatóan nyomasztó volt, mert ilyen uh, sötét szürke ruhás katonák sisakba géppisztollyal álltak mindenhol, és valahogy annyira nyomasztotta az ember ez az egész szituáció, hogy ezt nehéz így utólag elmondani. Hát ez volt a, a, a sztoria történet, úgyhogy hát rosszul éltük meg azt az átkelést. Az az az nagyon történet. nyomasztó volt, tehát hogy az ember nem tudta, hogy, hogy, hogy, hogy mennyire... Nem tudhattuk, hogy mi fog történni. Igen. Ilyen, hogy, mit, mit tudom, csúnyán néznek ránk, vagy esetleg ránk is lőnek, de az tény, hogy a keletnémet határőrök nagyon utáltak minket, hogy mi nehetünk át. Ez látszott viselkedésüken, a szóhasználaton, a hangsúlyon, mindenem. Ennyi volt gyakorlatilag. Köszönöm szépen, Gábor! Szévesen, Viszont hallásra! Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok, Nádas Lászlónak hívnak, és Berlinben jöttem. Üdvözlöm, jó a, napot kívánok! A, azt a két évet, ami a omlás körül zajlott, illetve Crika abban a múlt héten nem tudtam bejelentkezni a Trabant ügyben is, mert a Trabantnak voltam a szerelés idején a kereskedelmi az a tője, Na. de Berlinbe jártunk föl a kirendeltségre, meg a partnerekhez tárgyalásokra akkor is, és azt az, az éjszakát, amikor megnyitották a falat, a határokat, Igen. azt font, Berlinben éltem meg, és... A, kisebbik lányom résztvevője volt a falbontás meg a mai napi Egy darab a saját, saját berlini fala. Mit gondolt akkor? Mit gondoltam akkor? Igen. Hát miután ott már megéltük, mi megtapasztaltuk a, a viszonyokat, a, a keletnémet viszonyokat. Hát számomra együtt értem a történelem, nagy nagy meghatározó élmény volt, pozitív is, negatív is. Akkor mondja a pozitívat és mondja el a negatívat is. A negatív? A, mind, a a kettő, mind a kettő érdekel. De igen, igen, igen, mert, mert hogy én 40, évet, 40 évesen éltem meg a falomlását. Nekem a régi rendszer le, leomlása a maga módján egy, egy ellentétes érzést váltott ki. Egyrészt azért, mert mint kereskedő láttam a, a KGST-nek az összes hibáját, ami alapvetően az egyéb politikai események mellett kiváltója és okozója volt ennek az egész alakulásnak versenyképtelen volt. Igen. Este, és emiatt e, volt a, a pozitív érzés, vagy a negatív érzés, pedig, hogy az elmúlt 40 évem az kész, azt ki lehet törölni. És ez a, ez és ez a, nagyom... ez a negatív élmény, ez, ez, hogy is mondjam, bevált, vagy legalábbis keresem a szót szóval, hát, hát, hogy... Értem a kérdést, de, Ambivalens, mert, mert hát, azt éreztem, hogy itt nem, nem az lesz, amit ígérnek. Magyarországon sem, szóval másrészt, pedig a jövőzményes a szabadság a, az egyéb körülmények, azok természetesen pozíció hatással voltak, és vannak rám. Tarthatatlan volt az a világ sajnos. Viszont akkor van néhány édes történetem először is két Németországba kerengő. Fallal kapcsolatos poént viccet tudnék elmesélni. Oké. Okay. Az egyik, az, ugye az köztudott volt az arra járók között, hogy a Bellini falnál zavartalanul, bántatlanul éltek a vadnyuszik. Igen. Lettenetősen hát elszaporodtak, egészben az Alexander Placik, tele volt nyulakkal a mindezből a zöld terület. Nos, egy nyuszkó mászkán a, a fal tövében látott egy lukat. Oda megy a lukhoz, sekolágat, nézeget, gondolkozik. Amikor is megjelenik, Honecker és mondja, hogy nyuszkó, figyelj, te ne nagyon törde a fejedet, hogy mi van oda át. Én elmondom neked, ezek a piszkos kapitalisták, tulajdonnan elhelyeztek egy biotint. És ha te átdugod a fejed, akkor bizonyos lecsapja a biotint. Mivel nyuszi a homlokához, csak ah már értem, miért oda át vannak a fejek, és ide át a seggek. Ez volt az egyik folyén, és ezt a kelet-németek mesélték nekünk az ottani barátaink. A másik berlini történet a frízek, kelet-észak-német népcsoport. Azok olyanok, mint nálunk a, a vácslátóti legények, akik az erdőbe keresztül... Erdőbe keresztül. A létrával keresztül. keresztben mennek, igen. Most ők, őket tekintik ott ilyen, ilyen mafláknak, és a kérdés, hogy miért uh, uh, butábbak a frízek? Nem, miért butábbak a, a uh, keletnémet uh, építőmesterek? Mert az igaz, hogy egyetlen éjszaka elruzták a falat, de csak másnap jöttek rá, hogy a rossz oldalon áll. H hogy a rossz oldalon maradtak, értem. Köszönöm szépen! Kérem! Viszont hallásra! Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló! Halló, jó napot! Tessék beszélni! Attól félek, hogy itt az interurbánnal van baj. Halló! Én jó napot! Én hallom magát, nem tudom, hogy engem lehet a hallani. Most már halljuk, igen? Oké, okay. nekem is van egy story -im. Én uh, levinben voltam pont azon a... Pár napot, amikor voltak ezek az események, és ha jól emlékszem, akkor nekünk az egyik ilyen családi barátunk a Roska János körügyminiszternek a fia volt, és náluk voltunk vendégségben. Igaz, hogy nem a követséggel laktunk, hanem a, a volt valahol valami magyarok háza, vagy nem tudom és ha jól emlékszem, még a szépővészetiből is volt kine, akkor éppen egy kurátor ölt. És én másnap elmentünk, átmentem a csekkpont Charlin, és ha nem csak, akkor volt kín a sofőrsát, egy nagyon helyes volt, a Avar János színésznek a fia. Igen. És engem az vitt át. És hát bevásároltunk Berlinbe, akkor pont ilyen, hát mit hozzon az ember, Salamander cipők, Visszafele jöttünk, és a követségi titkán mondta, hogy hát igen, igen, igen, igen, csak az kéne, hogy egy kisikét úgy járjam be a cipőket, és akkor majd bele egy bőrönbe rakjuk bele, és akkor tényleg így volt, hogy, hogy, hogy én ott sétálgattam a földön a cipőkkel a emekkel, és amikor jön mentünk kifelé, gyakorlatilag, tehát már a repülőn és egyébben, de emlékezettem nem csak, akkor egy fukere jöttünk az, és életem legborzasztóbb repülőútja volt, Igen. de össze-vissza lebegett a gép, és valami viharba jöttünk haza, és másnap, ha jó, azt hiszem, hogy ez pénteki vagy szombatnap volt, és másnap láttuk a tévébe, hogy én mi utoljára átmentem a cseppont ugye előtte való nap, és másnap omlott le a berlini fal. Értem. Hello. Igen, értem. Igen, másnap. Tehát ez november 8-án volt, meg tudom mondani. Igen, igen, igen, igen. igen. Na, csak ennyi volt a story. Értem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Nekem is van egy kalandom, mert valaki egyszerű, tehát amikor elterjedt Budapesten, hogy, hogy egy az egyben lehet átváltani kelet-német márkát, nyugat-német márkára, azt szintén a szónán lehetett elintézni, akkor ugye az összes magyar az egyből rohant az útlevelével a, a nyugati pályudvarhoz, ahol próbált kiváltani kelet-német márkát, hogy kiutazzon, és aztán mit tudom én, kiváltott 500 kelet-német márkát, és aztán majd 500 nyugat-német márkával fog hazatérni. Jól, bevásárol számítógéppel meg mindennel, és de tehát, hogy az nem így volt. tehát Volt, amikor így volt, de biztos, hogy a, a, amikor mi kimentünk, akkor szívtunk ott, és Gyakorlatilag azt hiszem egy arab pénzváltónál sikerült valahogy eladni a ma kelet-német márkát. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! <coughs> Bocsánat, Oszkos Károly vagyok, és én hat évig értem kint Berlinbe, és ott voltam a falpontásnál, akkor jöttem azzal már, kiküldött voltam. Igen? A magyar követsége, ami jól, jól mondták itt az előbb, hogy. A fal volt az Otto Grotevors, aztán nem, hogy az Unterdellindenről kellett ráforul, de Unterdellinden meg az Otto uh, utcás sarkán volt a követség. Most 6 év alatt nekem annyi, de annyi élményem, emlékem van, hogyha itt elkezdenénk mesélni reggelig. Tehát megpróbálom össze szedni azokat, amik esetek szórakoztatóak, és önt is, meg a hallgatókat is érzekli. Én a Vidatontól voltam kiküldve, a Vidaton számítás Mikaeli gyártó, ő és volt egy szervize is, amit a, a kínte, mint a követségi alkalmazott, hát a kirendeltséghez, követséghez tartoztunk. És hát egy darabig ugye persze nem lehetett átjárni, ha egyszer lehetett átjárni, akkor egy, az Auszweiz-re, ez, a, ez a, az igazolvány, amit ott adtak a kiküldötteknek, diplomatáknak, uh -huh. Igen. be kellett menni a dinsensz és akkor ott ö, ö, adtak hont egyszer átlépősi engedét, később aztán megkaptam az állandó átlépést, mert a Hkirajzennek a, a, a foglalási terminál rendszerét egy foglalásom miatt rá, rájöttünk, hogy a Helkirejzenes földje, hogy ez nem működik, és akkor a videóton csinálta a elkirejzenek egy ide után a, a rendszerét, és hát ezeket kellett átmenni a világarban tartani. Hát, hogy milyen emlékeim vannak, először is, igen, oda a fal túloldalán volt egy tábla, ahol az ismert, tehát nem azok, akiket nem ismertek az ismert embereket, akikről meg kiderült a nevük, hogy föl volt vésve, akiket lelőttek a határnál. És mert a követségen, halvonta egyszer ügyeletet kellett adni, és az ügyeleti ablak az ránézett a falra, hát én a hat év alatt egyszer hallottam lövést, a határon. Viszont végignézettem a Pingfold koncertet, amit a fal, e, ugye a falcímű. Igen, a igen, igen alapján. Igen. A, a Rejstág, mert a Rejstág mert, mert a fal túloldalán volt. A előtti téren e, rendeztek. És e, Hát azt, azt is a ablakból néztem végig, épp akkor voltam ügyeletes szerencsére, úgyhogy nem kellett átmennem jegyet venni, méregbe, hanem táholyból néztem végig. Azért az egyik. Az hogy ez uh -huh. volt ilyen úgynevezett belnémet kereskedelem, mi így hívtuk, egyébként a Cseppontsári, azt nem tudja, tudják, hogy, hogy miért az a neve. Mert amerikai. Um, igen, igen, pont igen, volt. Az amerikai zónában lehetett átmen, tehát az amerikai zónába lehetett átmenni nyugat belnibe. Mi így neveztük oda checkpoint Charlie, nem pedig uh, checkpoint Lenin. És <gül> hát a költségre holamész, mész, melyik a checkpoint lenin leninhez. meg a, a <gül> cseppontárja. Igen, igen, mondtam, hogy menj a checkpoint leninhez. <gül> Igen, és hát a kollégák, ugye rengeteg, elég sok német kollégánk volt a szervizbe, NDK-s kollega, és hát jöttek az ünnepek, meg és akkor Károly, ugye át... hát mondom, igen, igen, hogy téged, téged nagyon megnéznek a határon, nem, nem nézhetnek be az autóba. hogy, hogy? Hát mondom, föl kell húzza az összes ablaknak, oda tapasztom az Auszra ezt a, az átlépővel az ablakhoz, vendéghatárják államkodva is kint, hogy menjek. Hogy nem vinnéd át a hát de úgyhogy ilyen karácsonyi időszakban én többet jártam a, a, az helyen, mint otthon, mert onnan ide átra a ajándékok, innen, oda átra az innen, oda. Szóval rengeteg, rengeteg ember belnémet kereskedembe. Ja, meg valakinek eper kellett, meg mit tudom én ilyesmi. Az a baj, Egyet, vagy... ugye már megengedhettem azt magamnak, hogy, hogy elmentem barátaimmal, hogy is hogy megpróbáltunk próbáltunk ba vagy vacsorázni. Hát nem sikerült, az mondom, nem ugorjunk át Berlinbe. Most, hát vagy van, neked, most vagy az van, most vagy... Most, akarsz most, akarsz, most, halló, halló, most félbe kell, el, hogy szakítsam most. önt. Tehát vagy az van, hogy elköszönök, vagy az, hogy tartja Igen. a telefont, mert hogy hírek jönnek a Klub rádióban? Jó, tartom a telefont. Egy történetet akartam még. Jó, nem azt meghallgatom, jó? Mert egyébként Igen? is érdekel, hogy, hogy, hogy mit gondoltak akkor Nyugat-Berlinról, úgyhogy visszatérünk rá mindjárt.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 Danikám, diszkózol? Kell egy kis titkosság. Jó, jó, jó. Jó, jó, jó, jó, tehát én is, amikor a Vindiákba jártam, és még a, a mostani olasz nagykövet volt a, a DJ. A Csiszár jenő, úgy azt hiszem, hogy úgy hívják. Szóval, hogy ő volt a DJ, és akkor az ember hajnal 5 órakor még könyörgött neki, hogy rakja be utoljára a Na de mindegy, ez valamikor. Messziről, a, indultunk. messziről indultunk, és messzire érkeztünk. Műsor bizottságot kell létrehozni. Igen. Halló Berlin, 2406953, 24 illetve 2407953, illetve 063030953. Egy kedves hallgató még adós egy történettel, illetve azzal a válaszal, hogy milyen volt Kelet-Berlinből nyugat Berlin átmenni. Tehát, mit érzett, nem jutott eszébe az, hogy, hogy inkább ott kéne élni? Halló. Itt vagyok. Köszönöm meg. szépen. <gül> Hallgattam, és kiszaladhatottam a sok történet közben, most volt egy kis időm a érek alatt, hogy melyiket fogom elmesélni. A átkerés, ez, hogy a kérdésére válaszoljuk, az átkelés az olyan volt, mintha e, egy pillanat alatt egy másik világba került volna az ember. Bármikor hajnalban, reggel, délután, este, az ember egy, egy, egy, egy hogy mondjam, egy szürke, poros, ugye ezt te van az ember, egy szürke, poros valamiből átkerült a, a, a világba. Tehát az, hogy minden, hogy mondjam, éjszaka is szóltak a zenék, szólt a élet volt. Tehát boldog emberek, boldog arcokat láttam. Tehát ennyi volt az átkelés, hogy egyik pillantra másik, másikra, hogy a cseppont nekem átkelni. Igen. A diplomata igazolvány miatt annyi volt, mint átmenni a Margit Hidon. Tehát nem kellett ott várakoznom, soron kívül átmentem. Egyik pillantra másikra kerültem egy teljesen másik világban, ennyi volt az átkelés. Uh -huh. A másik, még egy, még egy, egy mondat egy valamit, hogy ez az egy-egy az -egy -egy egybe átváltás, ez nekünk ránk vonatkozott, akiknek, nekem is a tabánál volt bankszámám, és ott az NDK márkát, amikor végül is hazajöttünk, akkor egy-egy váltották át nyugatnéved márkára. Tehát ez, ez ebből a szempontból igaz volt. Az, én tudom, hogy ezt sokan megszívták, elvontak venni NDK márkát, és ott álltak a sok semmire kellő pénzzel. Igen. Na, jó történet, azt viszont elmesélem, ez egy valamivel, egy fél évvel, majdnem egy évvel a, a, a falvontás után történt. Én mentem keresztül akkor, ugye a volt NDK-n, akkor Májneszkál, tehát egyesült Németország, egy túlsúlyos, nem túlsúlyos, de Magyarországon forgalmi engedélyt kapott 18 méter hosszú utánfutóval, amit egy személyautóval vontattam, Svédországban készültünk egy jutalázó repülőversenyre, és oda húztuk ki a, a repülőgépet, és Beléd, ugye át kellett menni, Igen. volt két Németországon, ami már egy, és hát ugye az átállás, az, hogy most egyik pontra a másikra NDK-ból NSK lesz, illetve Bundesrepublik, Deutschland lesz az egész, ez nem ment minden téren. Így a rendőrök egyenruhája, autói, azok még másfél év múlva, és ugyanazok a Vargburgok voltak, ugyanaz a szürke egyenruha, sőt, még a csillagokat, meg a, a, a, a jelzéseket se cserélték le az egyenruhákon majd, majd egyszerre. És megállítottak Berlin előtt valamivel az autópályán, amit még valóban Hitler építette, ezt jól mondta, és emlékszem rá, hogy mondta én ezt és megállított, <gül> megállított egy, megelőzött egy ilyen Warburg policájt. Igen, halló? Igen. Jó, csak egy kicsit elment egy pillanatra a hangja. Ja, ö, megállított, kiszállt két NDK egyedulás rendőr, megállt, mondják, hogy beszélni, nem, mondom, igen, beszélek. Igen. Azt mondja, hogy hát ez az utánfutó nem engedélyezett a német területen, <gül> hogy kell már fizetnem ötven már a büntetést. Hát mondom sajnos, elnézést kérek, nincs nálam ennyi DDR ennyi márka, ennyi DDR márka. Ö, nem, nem tudom, hát írjanak fel majd a követségben. Lesz, de, hát, de hát nem DDR márka, Bundesmark. Mondom, milyen Bundesmark? Hát mondom, a DDR-ben vagyunk. De uram, ez már nem DDR. Mi az, hogy nem DDR? Mit képzel maga a jó ember? honecker -társ. én itt voltam maguknál, hat évi honecker -társ. megmondta, hogy a, a Dolce Dramatis Republik 10 millió évig állni fog, amíg a világ világ, addig lesz DDR. De, de hogy Hát, de értse, ez már nem, nem DDR, mondom, nekem ilyet nem magyarázom mit képzel maga, jelenteni fogom, és mit képzel maga, le akarja nyúlni az autósokat, igen, ez akkor is divat volt, hogy az NDK rendőrök nyugatműnek márkáért elengedték a büntetést, és, de, de értse meg, és nem tudtam meg, mondom, figyeljen ide, milyen egyen magán, hát, még nem volt idő lecserélni. Milyen autóval állított meg? De volt, tehát az, hát, hát, hát az autó, mindenki mindenkiről kapott. Mert hát, átérezték a szituációt, az is, aki nem beszélt rendesen. Hogy, hogy most a saját dugájukba döltek, ugye mert nem tudták nekem bebizonyítani. Itt van egy hülye külföld, aki nem hallott még arról, pedig az egész világ már tudott volna tett az Egyesült? És nem tudták bebizonyítani nekem azt, hogy, hogy, hogy, hogy ők már Bundesrepublik Deutschland és nem is republik. Miért hittuk őket, hogy dolcshedramatis republik. Na hát ennyi volt a történet. Hogy és jó. akkor elengedték végül? De, a történet vége az, hogy fizetés nélkül eltölt őket. Elengedtek, mert mert, mert én fejegetesztem és szordibáltam, hogy már pedig jelenteni fogom személyesen a honet kereptásnak. Én ott én diplomata voltam és volt kapcsolatom a, a, a, a, párt, a párt a pártjukkal és jelenteni fogom honet. De hát a honet kell, de nem érdekel, jelenteni fogom. Értem. És akkor, hát a szarkukon, mi hogy a valgulva és elmentek. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. 24.06953, 24.07953, illetve SMS-ben 063030953, Annó Berlin. Halló? Halló, jó napot kívánok. Üdvözlöm. Akai Tamás vagyok. Üdvözlöm, Tamás. Egy kicsivel másabb az én sztoriim, ugyanis én csak 5 éve járok Berlinbe. 5 éve pontosan a 25, a fal 25. évfordulájára mentem effektíve ki a barátommal, és azóta olyan mértékben beleszerettem a városba, hogy minden évben kimegyek, tehát megpróbálok ö, alkalmat keríteni rá. Most legutoljára ö, februárban voltam. És most először szálltam meg keleten, tehát keletben. Igen. És kihasználva ezt a februári csöndes időt. Sokat vilamosoztam, néztem körül keleten, tehát a kelet-berlini részen, lakótelepeken, amik egyébként most gyakorlatilag jobban néznek ki. Már úgy értem a keleti oldal jobban néz ki, mint a nyugati, már így a régebbi utcák is jobban néznek ki. Már úgy fel vanakúítva az épületek, úgy értem. Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, És hát kihasználtam az alkalmat, elmentem egy meccsre, egy Union Berlin meccsre. Az Union Berlin ugye most fel is került a Bundesliga-ba. Ez ugye februárban még másodosztályú meccs volt, jó hideg volt. És nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy először laktam keleten, hogy kelet-Berlinbe, mai nap, még ma is, valahol este, hogy lemegy a nap, ott este 7 óra, 8 óra között, megáll az élet, vége. Tehát ott a unió Berlin pálya mellett van egy nagy pláza, Köpenik nevű városrész. Igen. A plázában 8 órakor minden bezárt. Tehát semmiféle... Nem azt, hogy az üzletek bezárnak, nincsen a, a vendéglátóhelyek, semmi, minden bezár. Az utcán ö, alig talál az ember, szinte nem is talál nyitva tartó vendéglátóegységet, mert az emberek valahogy azon a környéken bezárkóznak. Tehát, hogyha én a Alexander ö, ö, felé, az Alexander Placról elindulok nyugat felé, Untennel felé, akkor ugye ott megy az élet. Ha az Alexander Placról elindulok a. Kárváks állén, ugye ami a régen a Stalin állé volt ott vége. Ott, hmm. ott, ott egyszerűen nyolc óra után az ember már fél, mert senki nincs az utcán. Nincs élet, nincs ez a, nincsenek kiülők. Tehát semmi. Tehát a mai napig, Jó, hát mondjuk a februárban azért ne üljön ki senki sem, mert megfázik. Nem változott meg. Értem. Mert... Ennyi, az, ennyi az egész. Hát Én nekem nincsenek régi hmm. történeteim. Én a 70-es években Lipcsében, meg Dresdában jártam, Berlinben nem. Hát ezt nagyon sajnálom, hogy nincsen ilyen összehasonlítási alapom, csak hogy most is erősen érezhető a különbség a két városkérés életmódja között is. Hát ez fura, én be, márciusban voltam Berlinben, Igen. és a legnagyobb lányunkat látogattuk meg, aki Igen. akkor éppen Pozdánban lakott, és, és valóban tehát, hogy, hogy, hogy, hogy fura hely Berlin, és én is azt gondolom, hogy érezhető az, hogy, hogy mi volt Kelet-Berlin, és mi volt Nyugat-Berlin. Hát ez, ez megmaradt egy kicsit. Igen. Annak Na, ellenére, hogy... Én bezárkózó, ez a kicsit nem tudom, nem akarom azt mondani, hogy ez nem lenne igaz, de még a mai napig is, ahogy az ember e, gyalogosan, mondjuk, vagy biciklivel, bérelni az ember biciklit, ugye szélesek az utcák, mm. lehet jó biciklizni, hogy végig menni e, biciklivel a Karváx állén, tehát az a bizonyos út, amit ugye a felvonulásokra is használtak a németek, meg, megérint, meg, meg legyinti az embert az a, a, a ezzel Meg az épületek is, úgy egyébként mondom, még egyszer azért tisztenségesen rendbehozták a, az épületeket, és a, a panelok ugyan panelok, de úgy gondolom, hogy most jobban néznek ki. Tehát ezt gondolom abból adódik, hogy az egyesülés után elég szép pénzt toltak be hogy ugatról keletre. Ha más nem, akkor az épületeket felolítgatták. Köszönöm szépen, Uram. Az emberek lelkét, azt nem nehéz átalakítani. Azt igen. Az egy kők, majd a néhány generáció felnő, és akkor más milyennek lesznek. De azt gondolom, hogy ez Magyarországra is igaz. Viszont hallásra. Tehát a szocializáció az nagy teher. Haló jó napot kívánok. Haló. Jó napot. Tiszteltem, Turoce Gergely Civi Rádióból. Üdv Daninnak. Átadom. Jó hallani a hangod egyébként. Helló! Na, a másik, ez, ez egy családi történet, nem az én történetem, hanem a nagybátyámé, Szánya bácsi, most idén volt, 74 éves, a Szovjetunióban él, a szovjet katonazenész, és a Szovjetunió legjobb katonazenekarában játszott. Az azzal járt, hogy egyfelől a 70-es években Csehszlovákiában szolgált, másfelől 80-as évek végén kiment az NDK-ba, és az NSZK-ból jött vissza, mert pontot érte a rendszerváltás, és hogy dicsekedjek a nagybátyám zenei pályájával. Elmutatja magáról, hogy három KP SS, azaz SKP főtitkárt is temetett. temetett. Sokat magával, egy ilyen marching band, tehát egy masírozó katona zenekarban is játszott meg november 7-ei parádékon, stb. Az De igen. A lényeg az, hogy azon a bizonyos koncerten, ugye 90 júliusában, ott hát nem csak a Pink Floyd de egy nagy közreműködő voltak, hanem egy nagy háttérapparátus is volt. Most megnéztem az interneten, ott négy zenekart sorolnak föl, többek között a szovjet ö, katona zenekart, és Szánya Becsi ennek tagja volt. Tehát egyszerű, mint egy megjelökesen megelmintette, ja, hát én játszottam a fal. E -együtt, tehát, együtt játszotta az nagyon, Pink Floyd-dal? Néztem, ő, ő azt mondja, hogy három, én ugyanisztem, hogy hármat mondod, de szerintem ez próba lehetett, tehát, tehát valószínűleg rendesen próbáltak, és azt mondja, hogy amerikaiak is közreműködtek, az internet szerint csak német, tehát ilyen, ilyen szimfonikus, meg fúvós zenekarok is voltak. Úgyhogy, úgyhogy az a sok háttérzenész, aki, aki ott ül, hát azok egyik az én nagybátyám volt, és akkor még egy kis adalég, azt mondta, hogy amikor már lefutott és véget ért a, a hivatalos rész, hát ugye elég jól voltak dresszírozva. A katonák, a szovjet katonák meg e, pláne, bár Különösen, a fegyvert nem nagyon fogott, inkább csak Klarinétot, meg szaxofont, akkor aztán klarinétot játszott, és azt mondta, hogy már, már levonulóban voltak az amerikaiak vagy ezek szerint a németek, és akkor az oroszok, a szovjetek elkezdték játszani a St. Louis Blues-t. Egy nagyon ismert jazz standard, úgy maguktól. Na erre visszaültek a, az amerikaiak, vagy a nyugati zenészek, és egy nagy jam session betor, <tosz> ott ott az <tosz> Ez szép. egy ilyen apróság, tudok szolgálni. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Röntgen. Gratulálok a nagybácsihoz. Köszönöm. Viszont hálásra! Halló, jó napot kívánok. Halló, Gábor vagyok. Üdv Gábor. Én vagyok az, aki azt az SMS-t írtam, hogy gyerekkoromban kikerültem. Igen, igen, igen, és hogy traumatizált vagy azóta. I igen, tehát én, én nagyon szeretem, szabad tegeződni? Hogyne? 50 éves vagy. Megtisztel. Én. Tehát köszönöm szépen. <Sz> nagyon szeretem és nagyon jókedvünk mindegyik, és ez is tetszik, hogy ilyen pozitívra veszitek az egészet, de azért gondoljuk át, hogy egy nagyon drámai helyzetről beszélünk, és aki én például gyermekként 6-12 éves koromig éltem ott, mint a kereskedik mi kamarának a kiküldöttjének a fia, akinek a testvér a külügybe dolgozott, tehát senki nem tett arról, hogy hova született. Nem. De, de, de ugye minden alkalommal átélni azt a traumát, azt a stresszt, azt a paranoiát, hogy a falba találtam a lakásba egy, egy lehallgatókészüléket, mint gyerek, és, és, és ugye ezt, ezt, ezt, abba, abba, azt, ezt, ezt egész másképp éli át egy ember is. És igazán nem akarok negatív lenni, és örülök a pozitív élményeknek, csak ö, arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy, hogy engem ez nagyon felkapva ez a műsor, és, és semmi dráma nincsen, csak nagyon nagyon más ezt látni úgy, hogy az ember Ott élt. kvázi skizofrénként most idézi el de mm. ugye mind a két oldalon élt. És, és tényleg az, hogy az én tanárnőm, akinek határőr volt a bátyja, és azzal dicsekedett, hogy lelőtt egy embert. Én nagyon örülök, hogy az az ember, aki csak egy lövést hallott a követségről, az egy cikussal később volt kint. Meg nagyon örülök, aki lipcsében élt. De, de, de, de de, de nem élték igazán át azt a, azt a, azt a mélységet, vagy azt a, azt a... És tényleg nem akarom itt negatívvá átvinni a műsor. Csak azért gondoljunk erre is, és nem tudom, hogy ez, ez remélem nem okozok ezzel semmiféle... Egyáltalán között. nem. Tehát azért a... a, a, a, a... A varsói Szesdésnek, vagy a KGST-nek, vagy, vagy mondjuk a Szovjet Blokknak, nevezzük bárhogyan, és az, azt a fennálló rendszert, ami volt néhány évtizeden keresztül, az egyik legkeményebb helye volt Németország, és valóban a Stázi, az, ha tudott, akkor mindenkit lehallgatott, és tehát Magyarország ahhoz képest biztos, hogy egy mennyország volt. Hát én az, hogy évekkel később itt vissza tudtam nézni, hogy hol parkoltunk minden nap többenet akár keleten, akár nyugaton. Egészen, egészen, egészen döbbenetes, de, de, de hát nyilván nagyon-nagyon örültem, amikor leomlott a fal. Én akkor már nem értem ott, de, de nagyon köszönöm a műsort, és nem is akarom feltartani, bárhogy nem akarok senkit feltartani, de, de, de ezt a részét szeretném elmondani, mert azért a külkereskedelme, akik dolgoztak érdekes módon, a szolgálat sokkal jobban a stázi rajtuk volt, mint akik a külügyben. Hát, hogy hiszen? Szedítás Mineral Impact, uh, Med Impex videóton elnézést az úrtól nem semmilyen feltételezés nem nincsen. Uh, uh, azok pontosan tudják, miről beszélek techno uh, és az egyéb uh, gyártásokkal foglalkozó történetek, tehát nem véletlen. Hát fontosabbak voltak, mint a, mondjuk a, a diplomaták, vagy mondjuk az egyéb mondjuk élő, vagy vendéglátóiparban dolgozók, a, a technológiai kínkedésmény. Hát, nem is személyesen esetleg, mint fontosabbak, de a tudásuk, vagy éppen az, amit mondasz te, hogy a foglalkozásuk által. úgyhogy én nagyon szépen köszönöm. Én ezt, ezt fontosnak tartom, ezt nem is volt a talbantosnak, nagyon jó volt, meg minden de ez egy nagyon fontos történet és, és, és látni kell minden, minden oldalról. Köszönöm szépen, Gábor! Minden jön. Köszönöm, a szia! 24 24.07.953, Annó Berlin Hallója napot kívánok! Üdvözlöm, vagyok! Jó nap. Én vagyok Hallható? Igen! Ó, az előző olyan ember, aki említette, hogy a külkeresek a stáziáltal jobban meg voltak figyelve, én is igazolni tudom, 70-es években elég sűrűn jártam az NDK-ba, így Berlinbe is, és hát csak egy ilyen kis vidám epizódként említeném meg, hogy itt több alkalommal nyugat-Berlinbe átjutva, Első alkalommal mindjárt elvittek ott a partnerek a Checkpoint Charliehoz, ahol egy ilyen gerenda állványzatú kilátó volt, ahonnan át lehetett a keleti oldalra nézni. És abban meglepetésben volt részem, hogy alul a feljárónál egy középkorú hölgy egy szatyorból tulajdonképpen engem is megkínál, de előtte megkérdezte, hogy keleti, oszt, keleti vagyok, vagy nyugati, és hát, hogy mondtam, hogy keleti vagyok, elővett egy ilyen állatfigurát, egy ilyen bajszos, piros orú, nagy szemöldökű, szemüveges arcfigurát, ezt tegyem föl, és akkor így menjek föl, hát így mentem föl, Átnéztem, érdekes volt a látvány, lejöttem, és akkor elmagyarázták, hogy oda át, kivagyok tévának, hogy a stázisok fotóznak, és hogy be tudjanak azonosítani, ezért találták ki a keleti ö, országokból jövő részére ezt a megoldást, hogy egy ilyen kis. Ö, óhó arccal menjünk fel a kilátóba. Hihetetlen. Nagyon sok dolgot összeolvastam a, a, a falról, meg a történetéről, meg a nyulakról, meg mindenről, amit a Kardos Józsi összeszedett, de ez a történet ez teljesen új volt. Hát nagyon érdekes és meglepő volt, és láttam, hogy utána is nem egy, nem két, nem három toronyba föllátogató ugyanígy ezt a módszert követte, amit én egy másik téma, Kelet-Berlinben sokszor megfordulva egyik alkalommal a gyerekeimnek barácsony előtt kerestem ilyen ö, élelt télindzsekit. Az egyik áruházba elmentem, megnéztem, kiválasztottam, nem vettem meg. A Berlin ismerősöknek elmondtam, hogy 150 márkáért láttam a gyerekdzsekiket. És akkor ők adták az ötletet, hogy higgyem el, ugyanezt a minőséget, ugyanezt a fazont meg tudom kapni az Unterden Lindenen. Van egy FD Jót üzlet, ez olyan üzlet volt, mint nálunk a Hajdani Engels József Attila utca sarkán léző úttörő volt. Igen. Gyak gyakorlatilag FD Jót, úttörő, illetve Kisznek megfelelő ndk -s ottani szervezett fiataljainak mindenféle egyenruhákat, meg felszereléseket. Sípot, és a többit. Igen, ugyanezt a jackit 50 márkáért lehetett megvenni. Annyi volt a szépségflastrom, hogy a jobb vállal, volt egy ilyen eh, kis rávart, fdj ott jelvény, amit eh, hát nyilván az ember eh, ide haza le. Körömből egyből lesz, persze. Na most, ezt én szállodában elkezdtem volna csinálni, amikor az ismerősöm megjött, és azt mondta, Isten ments ne, hogy leszedjen, mert a mert ez nagyon jól jöhet, ott van. Vállalom, mert kettőt viszek, akkor már a 300 márka érték. Fölé keveredek, és onnantól kezdve hogy lesznek a vám tekintetében. Hát mert azt fogják kinni, hogy ez egy nyugat Berlinből hozott kabát. Mindent el lehet képzelni, igen, az akkori világba. A harmadik és rövid epizód. Egy alkalommal volt szerencsém ott a berlini tévétoronyba feljutni vendéglátóim jó voltából. Ott volt egy ilyen forgó hétterem, ami olyan 40-45 perc alatt tett meg egy kört, és akkor gyakorlatilag a forgás alatt a. Nyugati szektort is be lehetett e, tulajdonképpen látni, és hát ott az ismerősök mondták, hogy majd megbökik a lábamat, és onnantól kezdve eszembe ne jusson, nagyon merek nem az ablakon pláne fotózni, nehogy e, eszembe jusson, mert hát itt gorcső alatt vagyunk tartva, és akkor tényleg volt egy bokalökés, hát észrevettem, hogy ott itt a rejszlák tűnt föl a... a, a, a, a, a, a, a, a és, és akkor, amikor eljutottunk ott a Friedrichstadt gonaláig, e, ott már a keleti szektor e, kezdődött, akkor volt egy újabb oka pöccent, és onnantól kezdem már nyugodtan nézhetek, és nem kell semmiféle feszélyezettséggel lennem, mert innen már a Jobb levegő világot láthatom, és ezzel már nem, le, nem fogok ott a tázisoknak gondot okozni. Úgyhogy hát ez egy ilyen érdekesség volt a Berlin-i Torony Béli Még egy apró cseprő historiát, ugyan nem Berlin, hanem Erfurt, én Erfurton keresztül Jénába a celyszékhez sokat jártam, és a Erfurt arról volt nevezetes, hogy ott volt a Van Pisz képzőiskola, és az ott végzősöknek a gyakorlati terep az Zerfurti eredpér volt. Egyik alkalommal a fiamnak hoztam egy kempingkerékpárt, ami 310 márka áró volt, és hát azon az ominózus 300 márka fölötti kategóriába esett át, és vettem hát pont éppen tételként engem húzott ki ott az egyik ilyen végzős uh, vám és akkor hát belekötött a bringa árába, és hát mondta, hogy ezt így nem lehet kivinni, és akkor hát a kis kollégám, aki velem volt, uh, adott egy ötletet, kiszereltem az első kereket, és Mutattam, hogy akkor így, ha így vinném el, akkor azért ez érték alatt van, a 300 alatt van. És akkor elment konzéliumra a kis tananciú, és aztán egy tíz perc múlva egy jó nagy darab száz gyerekkel visszatérvén, ott szemügyre vették, és ez egy jó indolvata ember volt. Azt mondta, hogy a kollégám tegye a őröndjébe az első kereket és én megvélhetem a maradékot, és akkor így megvan volt az határon belüliség, úgyhogy ez volt a kis, hát úgymond a végén pozitívan. Igen, happy end-el végződő happy történet. Végződőt, Gyerek, örült a Gyerek örült a bringának? Köszönöm. Gyerek örült a bringának. Ajaj, nagyon-nagyon. Hát az első évben én használtam, neki még bele kellett nőni, hozzá kellett nőni, de nagyon kellemes darab volt, úgyhogy gyakorlatilag sok évig szolgált egy családot. Köszönöm szépen, uram! Én is köszönöm, hogy meghallgattad. Viszont halásra! 2406953-2407953 Annó Berlin, haló. Haló, haló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Üdvözlöm, Száztál vagyok. Hát háromszor voltam Berlinbe, először a világifűsági találkozón. Nem voltam kisztag, viszont magánalapon kimentünk, mert Kolozsvári ismerőseink dolgoztak, és náluk szálltunk meg, úgy, hogy jól éreztük magunkat. Ez különösebben nem is érdekes. Aztán eltelt pár év, és Rokonlátogatóba mentem, anyukámnak, az unokatestvérének nyugat Berlinbe, a, a Kulfűszudámnak egy kis mellék volt egy kis vendéglője. Hát ugye este érkeztünk, lefektünk, küldtünk, mit tudom én. Én hajnalban nappal ébredtem én is, nem bírtam aludni. Összeszedtem szépen a cuccomat, és van 5 óra körül lehetett az idő. Pár szelet kenyeret magamhoz vettem, és kirándultam a környékre. Majd kilenckor kor ébredtek a rokonok, ára visszamentem, és mondta a Jóska az unokatestér, hogy anyád mondta, hogy itt könnyen megölhetnek, nagyon kell rád vigyázni, úgyhogy csak velünk mehet szakáról. Azt hát mondom, én már bejártam a környéket, meg beséltem, hogy voltam. Na jó voltam, nagyon szondja, akkor ezt felejtsük el, szerzett nekem munkát. Egy régi bár kellett elbontani, mert felvásárolták ott egy szállodának a épült majd a helyére, és azt kellett elbontani, hát el is bontottam azt hiszem egy hét alatt, és a trepni alatt, múgy a bár egy kicsit meg volt a bárba a bárkult, rengeteg a volt begurulva, amit nem tudtak kiszedni. Na, egész komoly összeg volt, és a nagybátyám átnézegette, és három darab öt márkást kivett, mondtam, ezt elviszük a bankba, mert ezeknek ezüst tartalma van, régi márkák voltak, öt márkások. És valóban, azt hiszem, csak körülbelül a számokat. Egyikét talán 85 márkát kaptunk, a másikét 110, a harmadikét megint ilyen 80-90 márka körül összeget adtak. Na, eltelt a három hét, amíg kint voltam, bevásároltam, ugye? Hát fényképész volt a szakmám, MT dolgoztam, Régebben már beszéltünk Igen. a kimuló szakmákba. Igen. És akkor hát vettem egy Canon A1 gépet, akkor már lehetett kapni zoomobjektívet, egy zoom objektívet hozzá, ajándékokat küldtek a családnak, minden. Busszal átmentem mentem keletbe, előbb ülök a repülőtéren, nyugodtan, ezt csak látom, hogy a malévgép gurul ki, és majd elmegy. Hát ott rohanok oda a pulthoz, egy hogy, meg mind, meg minden. Hát ők bemondták, Mondom, de csak németül és amikor jöttem meg, előtte már voltam ugye Berlinben, akkor magyarul is bemondták, most meg nem. Na nagy nehezen ne megértették, hogy miről van szó, úgyhogy a következő gépre kaptam helyet, de a csomagom az elment. A malézgéppel a Budapestre? A malézgéppel az előzővel. Hát ugye megérkezek, nagy nehezen előkerül a csomag, boldog voltam, semmivel nem foglalkoztam, megindulok a folyosón, az őt folyosón, hát ugye egyből letámadtak, hát mint kiderült, hogy átnézték a, a táskát, nem mindennel, tudták, mi van benne, és kérdezték, hogy van-e elvámolni valami, mi van. Hát mondom, szerintem nincsen fényképezőgépet, hoztam, meg soroltam. Hát ez vám alá esik, úgyhogy menjünk csak be az irodába. Hát nagyon röviden mondom, uram, mindent elkoboztak. A fényképezőt az anyukámnak küldött, azt hiszem lurex ruhanyagot, akkor egy rádiós magnótapukámnak, akkor másfél te gym bean meg Na, nem is tudom, még volt egy pár ilyen apróság. Mindent elkoboztak. Úgyhogy valami nagyon hosszú járással meg bíróság, meg nem tudom, mi nagy nehezen a gépet visszakaptam, de a többi cuccot azt nem. Úgyhogy kegyetlen volt. Majd volt egy másik alkalom, eltelt egy pár év. Igen. És ezt, ezt a sztorit meséltem egy barátomnak, és azt figyelj, azt mondja, rándulj ki Nyugat-Berlinbe, de azt mondom, miért? Azt mondja, figyelj, tudok egy dolgot, ingyen lesz az egész. Megadta, megadott egy ilyen számítógépes kereskedelmi cégnek a nevét, ők meg, meg, meg, megmondták, hogy milyen típus kell nekem hoznom, még most is el tudnám mondani egy mert megtanultam, ami kokom listán volt. Igen és túlistaként be lehetett hozni, és valóban úgy volt, hogy repülővel kimentem, NDK-ba az Unten berlin -ben. azt hiszem ugyanilyen nevű szálloda volt, ott megszálltam, két éjszakát töltöttem, egyik napot Kelet-Berlinbe, a másikat Nyugat-Berlinbe, megvásároltam a, amit kellett, visszajöttem, hazajöttem, Vámnál, mikor Kérdezték, hogy mi ez neked, mondtam, hogy kokó, oh, mi viheti, viheti uram, semmi gond a számla, megnézték, jó, viheti, se nem volt probléma, és valóban annyit fizettek érte a cégnél, hogy tulajdonképpen null lettem, úgyhogy ingyen kirándultam két éjszaka, három nap Berlinbe. Szép történet. Hát, röviden, ennyi volt. Köszönöm szépen. Úgyhogy köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Mondhattam volna azt a számítógép, a, a, a rádiós magnóra, meg a lurex ruhára, hogy könnyen, könnyen jött, könnyen megy, de hát az ez volt természetesen. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Jó napot kendernón, János vagyok, és én Berlinben voltam egyetemista 89-90 fordulóján, és nagyon érdekes a történetem, amit nem is az enyém, én csak együtt éltem át egy történetet, ami egy születés, aki szólt, Korrezban laktunk, és egy lakásban heten laktunk, akkor három szobában hatta lányak voltak, én egyedül voltam fiú, és a hat lány közül egyik lánynak a édesapja magyar volt, édesanyja végül hát kelet-német. És a töltetek az az érdekessége, hogy amikor átmentem hozzá, hogy megköszöntsem nem magyar bort, amit a botban lehetett vásárolni, akkor mindenki sírt, és hát viszonyú rossz volt a hangulat, és nem tudom mi történik itt. És akkor mesélték a többiek, hogy az ünnepeltnek a sorkatona volt behívták három évre katonának, ugye ez endekében egy kötelező gyakorlatot egyetemi évek előtt elkezdtük, hogy menjenek három katonának. És a fiút éppen a, a biztonsági erőköz szolgált vonultatták be, Igen. és lépcső mellett ott már készültek a bevetésre, hiszen a hatalom nagyon nehezen viselte el a megmozdulásokat, a, a hétfői ő, templom körüli demonstrációkat, Igen. és már be voltak készítve, hogy bevessék őket. És a lány emlékezett, vagy apukája emlékeztette őt, jött, korábban, hogy 56-ban mi volt Magyarország, és nagyon félt attól, hogy az ő vőlegénye egy olyan eszkalációval keveredik bele, ami az én képes, semmi közön nincsen, mert nem az ő története. Az egész éjszaka, én is vigasztaltam őt, hogy a hát 56-os csak egyszer volt, és hát ilyen többet a világon, Európában nem történhet meg, mert persze én sem hittem, amit mondtam neki, csak próbáltam vigasztalni. Hiszen volt 1953-ban Kelet-Berlin felkelés, meg volt Lengyelországban is. Ez az igen, a maz. igen, de hát igen, persze, hát nyilván 56 van azért. Ez az más, egy, igen. Egy, egy abszolút egy különleges rossz élmény volt egész Európának, és hát nyilván magyarként nekünk erre volt ennyire emlékezetünk. Ma mindegy, hazamentem késő éjszakra, és hát mint mindig a, az amerikai szektornak a rádiót hallgattam, én jó magam is, uh -huh. hiszen kelet-ben lehetett hallgatni a nyugati szektornak a rádióit, angol-francia és amerikaiit, és ment az és akkor éppen éjszaka nem az hanem arról szólt a műsor, hogy az emberek a falon ugrálnak, táncolnak, pesgőddoroktatnak, és hát egyszer nem hittem a fülemnek. És annyira fel voltam háborodva, hogy kojinkodnak ezzel, hogy hát kikapcsoltam a rádiót, és ne kezdtem aludni. De engem még a valami, hogy tehát már amit egészen, hogyha eh, perentális butaságot hallottam éjszaka, eh, bekapcsoltam a rádiót, hát ment a zene megint az amerikai Sector rádiójában, és ott ültem 10 percig, lemeredve, hogy hát kíváncsi voltam, hogy ezt megismétlik-e össze. Bemondják a hírebe ugyanazt a történetet, hogy az emberek burotaknak most már ott sétálagattak németek ki be, mondtam, akkor ennek igaznak kell lenni. Belentem az egyetemre, hát egy, ír, egy árva egyetemista és tanár sem volt ott, csak a külföldiek, külföldi hallgatók, és hát egy hét égi tanításmentés volt, akkor kell hogy a hú És akkor a élmény volt a belekerülni, becsöppenni a történelembe, és megjelni azt, hogy egy éjszak alatt minden abszolút meg tud látozni óriási. Az hatalmas én nagy élmény lehetett valóban. Abszolút, igen, igen. Ez az én történetem, hogy el, így, én így értem meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, hajdane ezen kerültem be. Én vagyok az, aki az korábbi időkről szerettem volna egy pár mondatot mondani, és pedig 1963-ról. Akkor volt 14 éves koromban egy ilyen csoportos utazás Magyarországról Kelet-Berlinbe. Károlyzári Kelet-Berlin. Na, lényeg a lényeg, hogy odamentünk Berlinbe, az előzményt nem mondom, a lényeg az, hogy oda vittek a Brandenburgi kapu. ja, Pozdánba kellett lakni, tehát nem Berlinbe, kellett berlinbe hanem Pozdánba. Nagyon herci kis hely volt, de, de hát hogy mondjam, nem a Berlin volt. Na és akkor oda a Brandenburgi kapuhoz, ahol is 50 méterrel a kaputól, tehát a keleti oldalon, körülbelül 50 méterre, volt egy ilyen emelvény, amilyen másfél két méter széles volt, és egy ilyen 15 méter hosszú. Előtte, ami átnézett ugye nyugatra, oda volt még egy ö, fa, rész, ö, fa rész rakva, hogyha akar valaki írni, vagy mit tudom-e, mit csinálni, az oda tehesse. Na most ehhez viszonyítva 17-en voltunk a csoportból. Én voltam akkor nagyon fiatal, de azzal együtt... Ö, 17 embernek odaadtak egy darab kukkert, hogy azzal át lehet nézni a szomszédba. Tehát a Brandenburgi kapun túl. És azt úgy sorba kellett úgy adni. Majd, amikor jöttél le, akkor mindenki kapott egy nálon szatrot, körülbelül két, két és fél kilós prospektussal. de valami iszonyúbb volt, szóval aki a túloldalra rakik, az már eleve már, már, már, már minden rossz ember, fogatlan, lehetőleg, és így tovább. És így, ami, ami, ami rossz le lehetett írni, és gyönyörű kiadvány volt, abba, hát gondoljuk be, 63-ban olyan szintű nyomás volt az a bizonyos kiadvány, amilyet ma használunk ma itt. És akkor ezzel így végvittek, és akkor még az a, a sztorihoz annyi tartozik, hogy, hogy hát ezen ja, és nem lehetett, meg lehetett állni, amíg a, a, a tárcsövel átnézték, de utána tovább kellett adni a tárcsövet, és menni tovább, meg nem állni. És akkor utána még annyi még fontos, hogy hát ha 63-at írunk, és ott a Brandenburgi kaputól kb. 250-300 méterre volt egy templom, ami félig le volt bombázva és az összes törmelék, ami volt, szépen söpöl, oda söpölték a maradékok mellé, eltakarítani nem takarizották el, mementóként hagyták hogy lássa az ember, hogy mennyit szenvedtek a keletnémetek. A nyugatnémetek nem, csak a keletnémetek. Úgyhogy ennyi volt a rövid hozzászólásom, ami eddig nem hangzott el, hogy ez 63-ban volt. 63-ban e, már állt maga a fal? ne hogyne, hogyne! hogyne. Hogyne? Hát azért, azért nem lehetett oda menni közelebbről. 50 méterre volt ez az emelvény, és mind a két oldalán voltak ilyen, ilyen állások, őrházak voltak. Mert ugye 61. És augusztus 13-án kezdték el építeni, de hogy akkor 63-ban már kész is volt. Hogyne? Persze. Persze. Uh -huh. És egyáltalában nem lehetett oda menni a másik része, hát a, a visszafele nem lehetett menni, meg nem lehetett állni, hogy ott közelebbről megnézzük a falat. Tehát nem volt olyan, hogy menjünk vissza a Brandenburgi tól 500 méterre, és nézzük meg a falat. Nem. Csak az volt, hogy a Brandenburgi kapunál megállás, buszról leszállás, ezen a hídon átmenetel, fölszállás a buszra, és elonnan. Értem. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy ezt még más nem mondta el, mert egy kicsit korai volt, de tényleg annak az idő. Ja, és hát az természetesen, hogy, hogy hát volt kutya is, volt katona is, volt, volt minden volt, ami fegyver ilyen szempontból előfordulhatott. Azt se engedték megnézni, hogy a, a, azt a bizonyos zónát megnézzük, hogy mi volt ott a, a falon innen. Mert a falon innen is volt egy 5 méteres zóna, ami, ami gázos volt. Igen. Oda nem, nem nagyon volt szerencsés bemenni. Köszönöm szépen, Graham. Én köszönöm, hogy meghallgatott. Viszont halásra. Halló. Halló, jó napot kívánok. M Májtási György vagyok. Szervusz, György, nagyon üdvözöllek. Szervusz, szervusz, szervusz. A... Uh, tulajdonképpen már minden műsorhoz hozzá tudtam volna szólni, de ma uh, szerencsém volt, és tudtam telefonálni, és, és uh, még adásba is kerültem. Uh, és miután voltam én annak idején Berlinben, még a szocialista időkben, így, uh, így mesélnék róla, uh, mondjuk nem hallottam sajnos az egész műsort, illetve hallottam az egész műsort, uh, mert uh, közben uh, dolgoztam is egy kicsit, de én 84-ben voltam kint, Express utazási irodával még a gimnáziumba eh, szervezték. A eh, 2300 forint volt, repülővel mentünk, egy hét volt, tehát oda-vissza. Eh, hát most már úgy hívták, hogy félpanziót, tehát reggelit meg vacsorát azt kaptunk, és egy ilyen FD-ot szállóban eh, laktunk, az ugye a kisznek a, a keletnémet megfelelője volt. Eh, eh, Ugye az egész érdekes volt, mert a, mi nekik a nyugat voltunk, ugyanúgy, mint amikor ugye idejöttek a keletnémetek, akkor mi voltunk nekik a nyugat, ugyanígy minket ott istenként néztek ráadásul én nekem egy olyan pólom volt, amin, amin a kanadai juharlevél volt, és föl volt írva, hogy Kanada, na innentől kezdve az összes tínédzser lány azt hitte először, hogy kanadai vagyok, aztán kiderült, hogy magyar vagyok, akkor egy kicsit azért kevésbé őrültek, de akkor is eléggé népszerűek voltunk. É, annyira bennem nincsenek meg, hogy merre felé jártunk az alatt, az egy hét alatt, csak így ilyen, ilyen pár dolog, ami, ami, ami a mai napig így, így megvan. É, nem tudom, hogy arról beszéltek-e mások, hogy hogy hogy például étteremben minden további nélkül összeültettek embereket. Nem, Tehát nem került szóba. Amikor. Nem került szóba. Nem. Tehát, hogy, hogy nekünk ez így furcsa volt, hogy, hogy mondjuk bementünk egy étterembe, É, és minden további nélkül é, összeültettek ott embereket, vagy minket odaültettek, hogy amely mi voltunk négyen, egy nagy asztalnál ültek csak ketten, és akkor szépen odaültettek minket, és akkor mindenki intézte a maga dolgait. Aztán még ami baromi érdekes volt, hogy fölmentünk a tévétoronyba, ugye ott egy kávézó volt, az ott, az ott forgott szép lassan körbe, és hát a, a, a Semmire nem lehetett elkölteni a pénzt, mert hogy uh, igazából ott nagyon nem lehetett uh, Kelet-Berlinbe uh, kelet uh, venni semmi olyan uh, izgalmas, meg jó dolgot mondjuk, ami, ami egy uh, 18-19 éves uh, fiút uh, érdekelne. Így aztán fölmentünk oda, ott leültünk, kávéztunk, uh, időt uh, ittunk, uh, és uh, hát uh, motor módon a, a pincérnőt megkérdeztük, hogy merre felé van a Nyugat-Berlin, a mire ő igen Iszonyú indulattal, mérgesen, csak így a fejével jobbra intett, hogy arra felé van, mi udvariasan megköszöntük, és akkor utána elnézegettünk arra felé, hogy na akkor arra van nyugat Berlin. És aztán mi, mi nem mentünk át Nyugat Berlin, mert tehát mi csak a keleti oldalon voltunk, viszont mentünk azzal a metróval, amelyikkel aztán át lehetett volna menni, és utána egyszer ez egy péntek éjszaka, vagy péntek este metróztunk, így találkoztunk Nyugat berliniekkel, akik nem tudom én, átjöttek Kelet-Berlinbe bulizni, és ugye akkor volt a német új hullám, a Noé Deutsche Welle, amit mi csak a tévében, az osztrák tévében láttuk ezeket a a, a fiatalokat és azok ott álltak velünk szembe teljes életnagyságban vitámak voltak, kedvesek voltak tehát hogy ilyen, ilyen elég, elég érdekes volt mert azért a, a, a, a kelet azok olyan eléggé szögletesek voltak tehát nem, a, nem, a, nem mondanám, hogy a legkedvesebb népség volt akkoriban Értem És mi lett a történet vége? Az az lett, hogy, hogy nagy tanúság, aminek igazából csak annyi köze van hogy Kelet-Berlinhez, hogy, hogy Kelet-Berlinben voltunk, hogy hát ugye mi tettünk ott, hát bokvursztot azt kellett tenni. Az egyik barátom, akivel együtt mentünk, első nap sikeresen a szép fehér nyári nadrágját le is ette, az utána a következő hat napban ilyen foltos nadrággal mászkált, mert hogy teljesen nem lehetett kimosni, és számomra ez egy tanulság volt, ugye ez volt 84-ben, most van 2019, a mai napig, hogyha akár csak egy napra is elmegyek valahova, mindig egy pótnadrágot viszek magammal, hogyha ne adj Isten, magam, akkor ne foltos nadrágba kelljen mászkálni. Köszönöm szépen a tanusság, Gyuri! A Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én köszönöm, viszont hallásra, Beszéd, Daniel, mit szeretnél? Ez a műsor az életre nevár. Igen, De tényleg. Halló, kívánok. napot kívánok. 80-as évek közepe Frankfurtban laktunk, fiam vívott, gimnazista volt, és Szondi Pista volt különben az edzője. Na minden esetben minden évben, májusban, Berlinben volt egy nemzetközi verseny, a weiss -Bayer és három-négy srác be, a fiammal együtt mentek erre a vivó versenyre, és ezen a Berlin felé vezető közvetlen autóúton mentek, és a hiszem Helmester volt ott a határállomás. És megállították természetesen őket, levizsgálták a papírjaikat, engedték tovább, és egy 20-30 méteren belül egy másik határőr megállította őket, és kérte újra a útleveleiket, uh -huh. és a srác, aki a uh -huh. vezette az autót, azt mondja, hogy az az úrot hátul már nekünk megvizsgálta az útleveleinket. Erre az öntudatos rendékás határőr azt mondja, hogy itt nincsenek urak, ez egy munkás paraszt ország. Uh -huh. Na, a srác elég clever volt. Azt mondja, akkor az a parasztot hátul már megnézte az útleveleinket. Mondanom se kell, a srácok röhöttek, az őrüttek, annak meg leesett a tantusz. félreállították őket, és legalább másfél óráig nem engedték tovább. Így jár az, aki a határőrökkel kötözködik. Ja, és a másik rövid, hogy a férjem német, és a... Mikor mentünk, én még magyar útlevélel, akkor nem mehettünk egy helyen át, én mindig a Csekkpont Csárlén mentem át, és egyszer... De miért? Az ott egy olyan, mintha egy ilyen kertkapu lenne, ott kellett csöngetni, és akkor valamikor kinyitották bentről azt a kertkaput, hogy átmenni, és valaki odaírta a kertkapu csengő mellé egy ilyen táblára, hogy Erich Honecker Reimer Klingön. Ami mit jelent? Akartam, csak Ami mit jelent? Hát, hogy, ja, hogy Erich Honeckerhez háromszor kell csöngetni. Ja, háromszor tönketni. kell csöngetni, értem. Köszönöm szépen. De azt akartam még megkérdezni, hogy miért nem utazhatott együtt a férjével? Hát mert én nekem akkor még magyar útlevelem volt, és az, az nem lehetett együtt menni. Aztán hm. találkoztunk utána a Checkpoint Charlie bögötti része. Értem. Köszönöm szépen. Kérem, Kész csó, viszont, hallásra. viszont hallásra! Hallói napot kívánok! Üdvözlöm, Péter vagyok. Üdv, Péter! Lehet nekeződni? Persze, helló, Péter! Hát ezért kevés időnk van, tehát nagyon össze akarom rántani a dolgot, tehát, ezekkel, tehát 84 ről van szó. Igen? Én akkor végeztem az orvos életemet, és hát mondhatjuk úgy, hogy profi asztalitányszáző voltam egy az egyetemi csapatban, és akkor kaptunk egy ilyen volt, hogy valamilyen európai ö, ilyen versenyre kelet-Berlinbe menjünk ki, volt a csapatban három orvos, meg két közgazdás, mindenki nagyon jó helyen van, és akkor kék útlevet kaptunk, és elmentük erre el a versenyre, meg is nyertük, és akkor lehetett menni nyugat-Berlinbe, és mindenkinek ö, ö, más ilyen, hogy olyan, ilyen, ilyen, ilyen voltak, hogy mit hozzanak. Én fogorvos vagyok, a, a kollégám belgyógyász, sebész akart lenni. De, de, a, a poént most lelővöm, hogy neki mi volt a legnagyobb dolga, hogy ő egy stetoszkopot akart venni ott, uh -huh. a, a, ami, ami nem volt itt nálunk. Hát ez a szuperspétis ilyen forendoszkópot akart. Hát itt meg is vette. És akkor mi össze vissza. Tehát az egész ilyen szürreális volt, mert a kelet-német oldalról úgy lehetett átmenni a nyugati oldalra, hogy volt egy. Ez a Fridis, tehát mindjárt kimondom. És ott volt. Egy ilyen, egy ilyen átkerül pont, és akkor ott kellett ilyen nem tudom milyen éleket venni, mert minden fülyeség, és, és de ezt az egészet a Humboldt Egyetem szervezte egyébként, ami, ami egy nagyon-nagyon-nagyon komoly egyetem, ugye? ott bejár, bejárhattunk, és, és ez egy nagyon komoly egyetem volt, és úgy néz ki, mint, nem tudom, mint az. Hát egyébként a Lomonoszó Egyetem is egy, egy egész jól néz ki. Igen. A másik meg az, hogy kaptunk ilyen napi díjat, ami, ami márkában volt, és akkor átmehettünk, amiből vásárolhattunk, no, mert mondtam, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi, mi, miből mit vettünk, Igen. de a keleti oldalon pedig kaptunk belépőt, a, a, ezt is ki tudom mondani nagyjából, a Friedrichstadt palaszt, ez a ez a keleti oldalon volt, ez a. Ez a revű Aha. dolog. És akkor ott ott meg életemben elősen tap, tapasztalta meg azt, hogy kaptunk ö, ö, Manhattan cocktailt, ami ez a Martini Olivával. Igen. Egy, egy, egy márkál, vagy kettő márkáért, és annyi, annyi pénzünk volt, nem, annyi volt a napidí hogy. Nem tudták el, kerni. <síns> Ez egy egészen szüleális dolog volt, de azt se tudtuk, hogy, hogy, hogy, hogy merre vagyunk. Hát most azt, hogy, hogy meg tudtuk különbözteti azt, azt, hogy melyik a Sőneföldi, meg a Tempehofi repülőtér, azt, azt se tudtuk akkor. Tehát ez, ez egy ilyen érdekes, érdekes dolog volt akkoriban, de mondom, hogy 84-ről van szó. Értem. nem? Nem, nem, nem, nem a 60-as évekről, még, még 84-ben is erről volt szó. Értem. Köszönöm, Péter, hogy elmesélted. És hogy a, a keletnémet már... Ja, még egy, egy, egyet mondhatok? De gyorsan, mert 58 van. Jó, jó, jó. jó. Tehát a, én nem tudom, hogy hülyeséget mondok, vagy nem, de amikor átmentünk a nyugati oldalra, Igen? mondom, nekünk volt egy kék útleveltek. Kék út ö, Amikor átmentünk, akkor ott a, a, a nyugati oldalon... Ö, Elfogadták az üzletben a, a, a keresztényet márkát. <hül> 84, és elfogadták. Értem. Hát jó. Köszönöm szépen, Péter. Ennyi, hát ennyi, ennyi lett volna. Viszontlátás a Szerusz. Nagyon szépen köszönöm. Hello. Na, ez volt ma az Annó Berlin, itt a Klubrádióban az alázatos narrátorával. A műsor létrehozásában segítségemre volt Erdélyi Tünde, aki a telefonokat fogadta, Kemény Dániel, aki nyomogatta a gombokat, Árva Brigitta szerkesztőnek is, köszönjük természetesen, illetve Kardos Józsinak és Pálinkás Huannak a segítséget. Egy hét múlva ismét Annó Budapest itt a Klubrádióban, mm -hmm. legyen kellemes a, a maradék hétvégéjük, Panx Neded Miklóst hallották, B. Hallás! Igen, igen, igen. Jó napot kívánok!